Розділ шостий. У скруті. Сірники Бетані. Попереду двобічний рух. Експеримент Альберта. Западає ніч. Темрява і ніж. Брайан обернувся подивитися на письменника. «Ви кажете, ми мусимо забиратися звідси, так?» «Так. Я вважаю, ми мусимо зробити це якомога швидше». «А куди ви пропонуєте нам вирушити? Атлантик Сіті? Майами Біч? Клаб Мед?» Ви припускаєте, капітане Інгел, що нема такого місця, куди нам варто податися? Я думаю, я маю надію. Ви помиляєтеся щодо цього. У мене є певна ідея. Яка саме? Хвилиночку. Спершу дайте мені відповідь на одне питання. Ви зможете дозаправити літак? Ви зможете це зробити, попри те, що тут немає електрики? Думаю, що зможу, так. Скажімо, за допомогою кількох міцних чоловіків зможу, і що тоді? «Тоді ми знову злетимо», – сказав Боб. Крихітні бісеринки поту виступили на його карбованому глибокими зморшками обличчі. Вони були схожими на краплі прозорої олії. Цей звук, цей хрускіт, надходить зі сходу. Та проріха в часі трапилась за кілька тисяч миль на захід звідси. «Якщо ми повернемося назад тим самим курсом, ви зможете це зробити?» «Так», – підтвердив Брайан. Він залишив ДСУ працювати, а це означало, що інерціальна навігаційна програма в комп'ютері збереглася. Ця програма точний журнал їхнього польоту від моменту, коли літак рейсу No29 відірвався від землі в Південній Каліфорнії до того моменту, коли він сів у центральному мейні. Одне натискання кнопки дасть завдання комп'ютеру прокласти цей же курс у зворотному напрямку, натискання іншої кнопки. Коли вони вже будуть у повітрі, накаже автопілоту дотримуватися його в польоті. Інерціальна навігаційна система «Теледайн» відтворить їхню подорож до щонайменших відхилень градусів. Я можу це зробити, але навіщо? На те, що проріха може досі там залишатися. Хіба ви не розумієте, можливо, нам вдасться знову пролетіти крізь неї. Нік вражено стрепенувся, проникливо поглянув на Боба, а потім обернувся до Брайана. Він може мати певну рацію щодо цього друже. Він її дійсно має. Думки Алберта Кавснера заблукали недоречними, але захопливими манівцями. Якщо та проріха досі там, і якщо рейс номер 29 летів на стандартній висоті стандартним курсом, по свого роду Небесній авеню схід захід тоді, можливо, якісь інші літаки також проскочили крізь неї, між сьомою хвилиною, по першій годині ночі і теперішнім часом. Хто знає, який він тепер. Можливо, є інші літаки, що приземляються або вже сіли в інших безлюдних аеропортах Америки. Інші екіпажі та пасажири, які блукають там приголомшені. Ні, подумав він. У нас випадково на борту знайшовся пілот. Які шанси, що таке трапиться двічі підряд? Він згадав розповідь містера Дженкінса про 16 поспіль, пробіжок по базах Теда Вільямса і здригнувся. «Він може бути правим, а може й не бути», – сказав Брайан. але насправді це не має значення, бо ми нікуди не полетимо на цьому літаку». «Чому ні?» – запитав Руді. «Якщо ви можете його заправити, я не розумію». «Пам'ятаєте сірники? Оті, ті, що з вази в ресторані, ті, що не загорялися». З Руді було видно, що йому це не втямки, натомість на обличчі Боба Дженкінса завмерло велетенське збентеження. Ляснувши себе долоною по лобі, він поточився на крок назад. На позір він ніби зсохся перед ними. «Що?» – запитав Дон. Він дивився на Браяна з-під зсуплених докупебрів. То був погляд, у якому змішалися ніяковість і підозрілість. Який це має стосунок до... Але нік второпав. «Хіба ви не розумієте?» – промовив він тихо. «Хіба ви не розумієте, друже? Якщо не працюють акумулятори, якщо не горять сірники...» «Тоді авіаційне пальне не горітиме», – закінчив Брайан. «Воно буде витхлим і вивітреним, як і все інше в цьому світі. Він обвів їх усіх по черзі поглядом. З тим самим успіхом я міг би наповнити баки мелясою». «Чи коли-небудь хтось із вас, славні пані, чув про ленгольєрів?» – зненацько запитав Крек. Запитав тоном легким, майже легковажним. Лорел, здригнувшись... Нервово подивилася в бік людей, які все ще стояли біля вікна і балакали. Дайна тільки обернулася на голос Крега, вочевидь, ані трохи не здивована. «Ні», – сказала вона спокійно, – «а хто це?» «Не балакай з ним, дайно, прошепотіла Лорел. «Я все чув», – промовив Крег тим самим приємним тоном. «Зауважу, що не тільки в Дайни гострий слух». Лорел відчула, що в неї червоніє обличчя. «Я б у жодному разі не завдав шкоди цій дитині», – продовжував Крек. «Так само, як не завдав би шкоди тій дівчині. Я просто злякався». «А вам страшно?» «Так», – ущіпливо відгукнулась Лорел. «Але коли мені страшно, я не захоплюю заручників і не намагаюся стріляти в підлітків». «У вас не той страх, коли здається, що на тебе зараз навалиться вся передня лінія лос-анджелеських баранів», – сказав Крек. «А ще той англійський парубок», – він засміявся. Його сміх у цьому тихому місці прозвучав так хвилюючи весело, так хвилюючи нормально. «Ну, все, що я можу сказати. Якщо ви вважаєте мене божевільним, це означає, що ви зовсім не спостерігали за ним. У нього бензопила замість розуму». Лорел не знала, що сказати. Вона розуміла, що все не так, як це подає Кректумі, але коли він говорив, здавалося, ніби все може бути, а те, що він сказав про англійця, було надто близьким до істини. Лишень згадати очі того чоловіка. І той копняк, яким він рубанув по ребрах зв'язаному містеру Тумі. Лорел аж пересмикнулася. «Що таке ленгольєри, містере Тумі?» – запитала Дайна. «Ну, зазвичай я вважав, що вони вигадка». Сказав крик тим самим життєствердним тоном. «Тепер я починаю сумніватися, тому що я також це чую, юна пані. Так, так, чую. Той звук?» – тихо перепитала Дайна. «Той звук – це ленгольєри?» Лорел поклала на плечі Дайні долоню. «Я справді хочу, щоб ти з ним більше не балакала, Любонько. Він мене нервує». «Чому? Він же зв'язаний, хіба не так?» «І ви завжди можете гукнути інших людей, хіба ні?» «Ну, я думаю, я хочу дізнатися про ленгольєрів». Крек з певним зусиллям вивернув шию, щоб їх бачити. І тепер Лорел відчула свою рідну чарівність і ту силу особистості, яка міцно тримала його у швидких перегонах під високим тиском, коли він виконував сценарій, накреслений йому батьками. Вона це відчула, попри те, що він лежав на підлозі зі зв'язаними за спиною руками, а на лобі і лівій щоці у нього підсихала його ж кров. «Мій батько казав, що ленгольєри – це такі маленькі створіння, які живуть у шафах і в каналізаційних колодязях, і в інших темних місцях, як ельфи? – перепитала Дайна. Крек розсміявся і похитав головою. «Боюся зовсім не такі приязні». Він казав, що насправді вони геть волохаті, зубаті і з маленькими пруткими лапками. В них такі пруткі лапки, казав він, що вони можуть доганяти і ловити маленьких хлопчиків і дівчаток, хай би як швидко ті не втікали. «Зараз же припиніть», – холодно промовила Лорел, – «ви лякаєте дитину». «Нічого страшного», – заперечила Дайна. «Я не боюся вигадок». «Мені цікаво, от і все». Тим не менше, її обличчя виказувало, що тут присутні щось більше, ніж проста цікавість. Вона слухала зосереджено, заворожено. «Правда ж цікаво?» – перепитав Крек, явно задоволений увагою дівчинки. «Я думаю, Лорел мала на увазі, що це їй лячно. Виграв я сигару. Лорел, якщо так, то хотів би «ель продукто». Якщо, ваша ласка, оті дешеві білі сови, то не для мене». І він знову розсміявся. Лорел промовчила, тож за якусь хвильку Крек продовжив. «Мій тато казав, що їх тисячі, цих ленголієрів. Казав, що інакше не може бути, оскільки у світі шмигляють мільйони поганих хлопчиків і дівчаток. Отак він завжди це проказував. Мій батько ніколи в житті не бачив дитини, яка бігає. Вони завжди шмигляють. Я думаю, йому подобалося саме це слово». Бо воно означає безглузді, безсильні, непродуктивні рухи. Але ленголієри, вони бігають. Вони мають мету. Фактично, можна було б сказати, що ленголієри є уособленням цієї мети. «А що такого поганого роблять ті діти?» – спитала Дайна. «Що вони роблять такого поганого, що ленголієри мусять ганятися за ними?» «Знаєш, я радий, що ти поставила це запитання, Дайно», – сказав Крек. Тому що коли мій батько називав щось поганим, він мав на увазі лінь. Ледача людина не може бути частиною великого плану. Жодним чином. У моїй родині можна було належати до великого плану або огинатися на роботі. Він казав, що якщо ти не належиш до великого плану, тоді прийдуть ленгольєри і зовсім приберуть тебе з цього плану. Він казав, що якось вночі ти лежатимеш у ліжку і почуєш, як вони йдуть. «Прохрумкують, прочвакують собі дорогу до тебе. І навіть якщо ти спробуєш шмигнути кудись геть, вони тебе доженуть. Завдяки своїм маленьким прутким досить уже», – оголосила Лорел. Голос їй прозвучав сухо і пласко. «І тим не менше той звук отам», – невгавав Крек. Очі його, вивчаючи її, блищали майже лукаво. «Ви цього заперечити не можете. Насправді той звук там. Припиніть, або я сама вас чимось вдарю». Гаразд, сказав Крек. Він перекинувся на спину, скривився, а потім перевернувся далі на інший бік обличчям від них. Людину втомлює, коли її б'ють зв'язаною. Цього разу обличчя в Лорел не просто зашарилося, воно спалахнуло. Вона мовчки закусила губу. Їй хотілося плакати. Як їй поводитися з таким, як він, яким чином? Спочатку цей чоловік здавався навіженим, як той павук, а тепер здається розсудливим. Чисто тобі нормальним. А тим часом весь цей світ, великий план містера Тумі, полетів до пекла. Я впевнена, що ви боялися свого батька, хіба не так, містере Тумі? Крек озирнувся через плече на Дайну, здригнувшись. Він усміхнувся знову, але це була інша усмішка. Це була сумна, болісна усмішка, без жодного рекламного блиску в ній. Цього разу сигару виграли ви, міс, мовив Крек. Він мене у жах вганяв. Він помер? Так. Він огинався на роботі? Його вхопили ті ленгольєри? Крек надовго задумався. Він згадав, як йому повідомили, що з батьком прямо в його кабінеті стався інфаркт. Коли секретарка подзвонила йому, нагадуючи про нараду о десятій, і не отримала відповіді, вона війшла і знайшла його мертвим на килимі. Очі вибалушені. Піна висихає на губах. «Мені хтось дійсно про це розповідав?» – раптом загадався він. «Що в нього були виболошені очі, що піна була на губах?» Хтось мені це насправді розповідав? Мати, можливо, коли була п'яна? Чи це просто намислені фантазії?» «Містери Тумі, то це були вони?» «Так», – задумливо промовив Крек. «Гадаю, він огинався, гадаю, це зробили вони». «Містери Тумі, що?» «Я не така, якою ви мене бачите, я не мерзотна. Ніхто з нас не мерзотний». Він дивився на неї вражено. «Як ви можете знати, якою мені здаєтеся, маленька міс?» «Нехай вас це не дивує», – сказала Дайна. Лорел обернулась до дівчинки, раптом ще дужче збентежена, ніж до цього. Але, звісно, там не було чого бачити. Темні окуляри Дайни анулювали цікавість. Інші пасажири стояли в дальнім кінці чекальної зали, мовчки прислухаючись до тих тихих, даренчливих звуків. Скидалося на те, що вже не лишилося чого казати. «Що нам тепер робити?» – запитав Дон. Він ніби зів'яв у своїй червоній лісорубській сорочці. Альбертові подумалося, що і сама сорочка втратила ту її життєрадісну мачу яскравість. «Не знаю», – сказав Брайан. Він відчував, як у животі в нього важко вовтузиться жахливе безсилля. Він подивився крізь вікно на літак, який зовсім трішки побув його літаком і замилувався його чистими лініями і гладенькою красою. У порівнянні з ним Дельтівський 727 що стояв при перехідному хоботі лівіше, скидався на якусь неохайну матрону. Він тобі здається таким красивим, тому що ніколи більше не полетить ото й усе. Це як на мить вихопити поглядом вродливу жінку на задньому сидінні лімузина. Вона здається ще вродливішою, ніж насправді, тому що ти знаєш, вона не твоя і ніколи не буде твоєю». «Скільки пального ще залишилося, Брайан?» – раптом запитав Нік. «Можливо, тут інша швидкість згоряння?» «Можливо, його там більше, ніж ви собі уявляєте?» «Всі показчики в бездоганному робочому стані», – сказав Брайан. «Коли ми сіли, в мене залишилося менше шести сотень фунтів. Аби дістатися туди, де це трапилося, нам потрібно щонайменше п'ятдесят тисяч». Бетані дістала сигарети і простягнула пачку бобу. Він похитав головою. Дівчина встромила сигарету собі до рота, витягла сірники, креснула одним. Той не загорівся. Йой-йой-йой, гукнула вона. Озирнувся Альберт. Вона кресила сірником знову і знову і знову. Нічого не виходило. Вона подивилася на хлопця злякана. «Агов!» – озвався Альберт. дозвольно мені. Він узяв у неї сірники, відірвав з книжечки інший і креснув ним по смужці на обкладинці. Нічого не вийшло. «Щоб це не було, але, здається, воно заразне», – зауважив Руді Ворік. Бетані залилася слізьми, і Боб запропонував їй хустинку. «Зачекайте хвильку», – сказав Алберт, і знову креснув сірником. Цього разу той загорівся, але полум'я було низеньким, мерехтливим, небадьорим. Він підніс той тремтливий вогник до сигарети Бетені і в пам'яті йому раптом зринув один яскравий образ. Дорожній вказівник, який він щодня минав, їздячи останні три роки на своєму десятишвидкісному велосипеді до Пасаденської середньої школи. «Увага!» – було написано на тому знаку. Попереду двобічний рух. До чого збіся тут це? Він цього не розумів, поки що принаймні. Натомість йому стало цілком ясно, що якась ідея бажає виїхати на гору, але поки що, принаймні, в неї заїло перемикач-передач. Алберт, струснувши, погасив сирника. Вистачило лише легенького поруху. Бетоні затягнулася сигаретою і скривилася. Срака! Вона на смак, наче якийсь Карлтон чи щось таке. «Подуй мені димом в обличчя», – попросив Алберт. «Що?» «Те, що чула. Подуй мені димом в обличчя». Вона зробила, як він просив, і Альберт принюхався до диму. Колишній його солодкавий аромат тепер був приглушеним. Щоб це не було, але, здається, воно заразне. Увага! Попереду двобічний рух. «Я йду назад до ресторану», – промовив Нік. Вигляд у нього був пригнічений. той сійниці і слизький Не подобається мені залишати на одинці з ним наших пань занадто довго». Брайан вирушив слідом, а за ним потягнулися й інші. Брайан подумав. Що є щось трохи кумедне в цих їхніх перетіканнях. Вони поводяться, наче корови, які відчувають у повітрі грозу. «Ходімо», – сказала Бетані. «Пішли вже!» Вона викинула недокурену сигарету в попільницю і витерла собі очі хусточкою Боба. Потім взяла Алберта за руку. Вони вже були на півдорозі через чекальну залу, і Альберт дивився в спину червоній сорочці містера Гефні, коли те саме вразило його знову потужніше цього разу. «Попереду двобічний рух!» «Зачекайте хвилинку!» – гукнув Альберт. Зненацька він обхопив Бетані рукою за талію, підсмикнув дівчину до себе, втопився обличчям в уголовинку на її горлі і глибоко вдихнув. «О, Боже! Ми з тобою ледве знайомі!» – скрикнула Бетані, а тоді безпорадно захихотіла і обійняла Алберта за шию. Альберт той хлопець, чия природня сором'язливість зазвичай зникала тільки під час його мрієнь, не звернув на це уваги. Він зробив ще один глибокий вдих носом. Запахи її волосся, поту і парфумів там все ще були присутні, але послабшали, дуже послабшали. Усі заозиралися, але Альберт уже відпустив Бетані і поспішив назад до вікон. «Вау!» – гмикнула Бетані. «Вона все ще трохи хихотіла, але тепер яскраво розчервонілася. Дивний чувак!» Алберт подивився на їхній літак рейсу номер 29 і побачив те, що був, зауважив Брайан за кілька хвилин до того. Літак був чистесеньким і гладесеньким, і майже неймовірно білим. Здавалося, він вібрує серед бляклої застиглості на дворі. І раптом та ідея пробилася до нього. Вона, немов феєрверком, спалахнула в нього заочними яблуками. Центральна концепція – яскраво-палаюча куля – із неї випромінюються вогняними блискітками потенційні наслідки. І то так потужно, що на якусь мить хлопець фактично забув, що треба дихати. «Алберте!» – погукав Боба Алберте. «Що там-та?» – «Капітане Інгал!» – закричав Альберт. У ресторані випросталася сидячи, Лорел, а Дайна вчепилася собі в плечі пальцями. неначе пазурами. «Капітане Інгал, мерщій сюди!» На дворі той звук було чутно краще. Для Брайана то було потріскування радіозавад. На думку Ніка Гопвела, воно скидалося на те, як сильний вітер шерстить суху тропічну траву. Алберту, який попереднього літа працював у Макдоналдсі, звуки нагадували смаження картоплі в глибокій фритюрниці, а для Боба Дженкінса то були звуки паперу, який хтось жмакає в дальній кімнаті. Усі четверо пролізли крізь повислі смуги гуми, зійшли на багажну платформу і тепер стояли там, Прислухаючись до звуків того, що Кректумі називав ленгольєрами. Дуже вони наблизилися, запитав Брайану Ніка. Не можу сказати. Звучить ближче, але звісно, до цього ми чули їх з будівлі. Ходімо, нетерпляче промовив Альберт. Як ми дістанемося назад на борт? Поліземо вгору по сковзанці? Нема необхідності, відповів Брайан і показав рукою. В дальньому кінці перону номер два стояв колісний трап. Вони вирушили до нього. Їхні підошви мляво постукували по бетону. «Ви ж розумієте, що це мало ймовірно, чи не так, Алберте?» – спитав дорогою Брайан. «Так, але…» малоймовірні здогадки кращі за відсутність здогадок взагалі», – закінчив за нього Нік. «Я просто не хочу, щоб він почувався занадто розчарованим, якщо це виявиться безуспішним». «Не хвилюйтеся», – делікатно промовив Боб. «Мого розчарування вистачить на нас усіх». В ідеї цього хлопця є добротний, логічний сенс. Ми мусимо її перевірити, хоча, Алберта, ви ж усвідомлюєте, що можуть існувати чинники, яких ми ще не виявили, чи не так. Так. Вони підійшли до мобільного трапа, і Брайан підбив ногою гельмівні сішки про його коліщатах. Нік зайняв позицію при держаку, що стирчав з лівого боку перил, а Брайан вхопився за той, що був справа. Я сподіваюся, цей трап ще здатен котитися мовив Брайан. «Мусить», – відгукнувся Боб Дженкінс. «Деякі, напевне, більшість простих фізичних і хімічних компонентів життя, здається, залишаються дієвими. Наші організми спроможні переробляти повітря, двері відчиняються і зачиняються. Не забуваємо про гравітацію», – докинув Елберт. «Земля все ще притягує. Давайте покинемо балачки і просто спробуємо», – сказав Нік. Трап покотився легко. Двоє чоловіків повели його по бетону в бік 767-го. Алберт і Боб пішли слідом за ними. Якесь сколіща ритмічно попискувало. Єдиним іншим звуком було отенне гучне, постійне хрусь-хрум-хрусь, звідкилясь за східного обрію. «Подивіться на нього», – промовив Алберт, – «коли вони наблизилися до 767-го. Просто подивіться, хіба ви не бачите? Хіба ви не бачите, наскільки більше в ньому наявності, ніж у будь-чому іншому тут?» На це питання не потрібно було відповідати. Ніхто й не відповів. Усім це було видно. І знехотя майже проти власної волі Брайан почав думати, що цей хлопець може мати певну рацію. Вони приставили трап до літака під кутом між евакуаційною сковзанкою і фюзеляжом. Горішня сходинка трапа опинилася на відстані лише одного довгого кроку від відчиненого люка. «Я йду першим», – сказав Брайан. Після того, як я затягну назад сковзанку, Нікови з Альбертом перекотити трап на кращу позицію. «Слухаюсь, капітане!» – відгукнувся Нік і вправно відсалютував. Трукнувшись кісточками стиснутих вказівного і середнього пальців свого чола. Брайан пирхнув, помічник аташе, а потім стрімко збіг вгору по трапу. За кілька хвилин, скориставшись її витяжними стропами, він затягнув евакуаційну сковзанку назад до середини, а потім, вихилившись з дверей, спостерігав, як Алберт з Ніком, обережно маневруючи, підкочує трап у таку позицію, щоб його горішня сходинка опинилася прямо під передніми дверима 767-го. Тепер бейбісітерами біля Крега були Руді Ворік з Доном Гефні. Бетані і Дайна з Лорел вишикувалися перед вікном у чекальній залі, дивлячись на двір. Що вони роблять? запитала Дайна. Вони прибирають сковзанку і приставили до дверей трап, сказала Лорел. Зараз по ньому піднімаються. Вона подивилася на Бетані. Ви справді не знаєте, що вони там затівають? Бетані похитала головою. Я знаю лише те, що козер Алберт тобто немов сказився. Хотілося б мені вірити, що то був просто такий шалений сексуальний потяг, але я так не думаю. Вона замовкла, усміхнулася, а потім додала. У всякому разі поки що. Він казав щось на кшталт того, що в літаку більше наявності. А в моїх парфумах менше наявності. Що, мабуть, не втішило би ту Коко Шанель, чи як там її ім'я. І ще щось про двобічний рух я не второпала. Він просто реально белькотів. «Здається, я знаю», – промовила Дайна. «Що ти знаєш, Любонько?» Дайна лише похитала головою. «Я тільки сподіваюся, що вони поспішать». «Тому що бідолашний містер Тумі правий, ленгольєри наближаються». «Дайно, ну, вони ж... Це ж просто вигадки його батька». «Можливо, колись вони й були вигадками», – сказала Дайна, знову повертаючись своїми незрячими очима до вікна. «Але зараз уже ні». «Гераст, козарю, промовив Нік. «Починайте своє шоу». Серце Валберта калаталося, а руки тряслися коли він виставляв чотири предмети для свого експерименту на полицю в першому класі, де тисячу років тому і на іншому кінці континенту жінка на ім'я Мелані Тревор була наглядала за картонкою помаранчевого соку і двома пляшками шампанського. Брайан уважно спостерігав, як Алберт ставить пляшку Бадвайзера і бляшанку Пепсі, кладе книжечку сірників, а також сендвіч з арахісовим маслом і джемом з ресторанної вітрини холодильника. Сендвіч був загорнутий у поліетиленову плівку. «Окей», – сказав Альберт. – «подивимось, що в нас вийде». Дон, полишивши ресторан, підійшов до вікна. «Що там відбувається?» «Ми не знаємо», – сказала Бетані. Їй вдалося видобути полум'я з чергового сірника, і вона знову курила. Коли дівчина відставила сигарету від губ, Лорел помітила, що фільтр на ній відірвано. «Вони залізли в літак. Вони досі всередині літака. Кінець історії». Дон на кілька секунд задивився на двір. «Там інакше. Я не знаю, чому, але це так». «Сутиніє», – сказала Дайна. «Ось що інакше». Голос у неї звучав доволі спокійно, але на маленькому обличчі дівчинки відбивалися самотність і страх. «Я відчуваю, як мерхне світло». «Вона має рацію», – погодилась Лорел. «День протривав усього лише якихось дві три години, і ось уже знову настає темрява». «Знаєте, я не перестаю думати, що все це сон», – промовив Дон. «Я не перестаю думати, що це найгірший кошмар з усіх, які мені, бодай, колись снилися, і скоро я прокинуся». Лорел кивнула. «Як там, містер Тумі?» Дон розсміявся, хоча й невесело. «Ви не повірите». «Не повіримо, в що?» – запитала Бетені. «Він заснув». «Звісно ж, Крек Тумі не спав». Люди, які засинають у критичні моменти, як той хлоп, якому було загадано чатувати, поки Ісус молиться в Гефсиманському саду, беззаперечно не належать до великого плану. Він обережно стежив, подалі від лиха, заплющеними майже цілком очима за двома чоловіками, бажаючи, щоб один з них або й обидва пішли геть. Зрештою, той, що в червоній сорочці, так і пішов. Ворік – цей лисий чоловік з великими фальшивими зубами – Підійшов до Крега і нахилився. Крег так і тримав очі заплющеними. «Аго!» – промовив Ворік, «Аго! Ви спите?» Крег лежав нерухомо, очі заплющені, дихання рівномірне. Він подумав, чи не почати йому ще й хропти стиха, Та потім вирішив, що не варто. Ворік тиснув його в бік. Крег продовжував тримати очі заплющеними і рівномірно дихати. Лисий випростався. Переступив через нього і вирушив до дверей ресторану подивитись на інших. Крек розчахнув повіки і переконався, що ворік стоїть до нього спиною. Потім він дуже тихо, дуже обережно почав совати руками вгору і вниз, всередині туго зав'язаної вісімкою мотузки. Скатеркова мотузка зразу ж почала слабшати. Він ворушив зап'ястками, короткими посмиками. Назираючи спину воріка, готовий припинити рухи і заплющити знову очі. Щойно ворік подасть ознаки, що збирається обернутися. Він прагнув, щоб ворік не обертався. Він хотів звільнитися раніше, ніж ті мудаки повернуться з літака. Особливо той мудак-англієць, який боляче накрутив йому носа. А потім, коли він лежав, дав йому копняка. Цей англійський мудак зв'язав його доволі добре, слава Богу. Це всього лише скатертина, а не якась нейлонова линва. Тоді б йому не пощастило, але один вузол уже послабшав. І тепер Крек почав вертіти туди-сюди за п'ястками. Він чув, як наближаються ленгольєри. Він мав намір забратися звідси і вирушити в Бостон до того, як вони прибудуть. У Бостоні він буде в безпеці. У конференц-залі, повному банкірів не дозволено ніякого шмигляння. І хай береже Бог будь-кого – чоловіка, жінку чи дитину, хто спробує заступити йому шлях. Альберт показав взяту ним в вазі в ресторані книжечку сірників. «Демонстрація А» промовив він. «Починаємо!» Він відірвав сірника з книжечки і креснув ним. Невпевнені руки хлопця його зрадили, і він креснув сірником на цілих два дюйми вище шорсткої смужки, що йшла вздовж низу паперової обкладинки. Сірник погнувся. Отлейно. скрикнув Альберт. «Ви не проти, щоб я?» – почав Боб. «Не чіпайте його», – сказав Брайан. «Це демонстрація Алберта». «Заспокойтеся, Алберте!» – промовив Нік. Альберт вирвав з книжечки іншого сірника, подарував їм вимучену посмішку і креснув. «Сірник не загорівся. Він креснув ним знову. Сірник не загорівся. Гадаю, все ясно», – сказав Брайан, – «нема тут нічого. Я почув запах», – перебив його нік. «Я чую запах сірки. Спробуй інший козирю». Натомість Альберт човгнув тим самим сірником по шорсткій смужці втретє, і цього разу той спалахнув полум'ям. Воно не просто охопило горючу голівку, а потім спливло на нівець. Воно постало в знайомій формі сльозинки, синє при своїй основі, жовте на кінчику, і вже почало палити паперовий держачок. Альберт підняв очі, дико вишкіряючись. «Ви бачите?» запитав він. «Ви бачите?» Він струснув сірником, кинув його і відірвав інший. Цей загорівся з першого удару. Хлопець відігнув обкладинку книжечки і торкнувся полум'ям інших сірників. Точно як Боб Дженкінс був зробив це в ресторані. Цього разу всі вони спалахнули з сухим «фссс». Алберт задув їх не свічку на дні народження. Щоб досягти результату, дути довелося двічі. «Ви розумієте?» – запитав він. «Ви розумієте, що це означає?» «Двобічний рух. Ми принесли з собою власний час». «Там на дворі минуле, я гадаю, і всюди на схід від тієї діри, крізь яку ми пролетіли, але наш час все ще наявний тут. Він все ще зберігається всередині цього літака. Я не знаю», – промовив Брайан, але раптом все знову здалося можливим. Він відчув дике, майже непереборне бажання вхопити Алберта в обійми і гатити його по спині. «Браво, Алберте!» – вигукнув Боб. «Тепер пиво, спробуйте пиво». Альберт відкрутив кришку на пляшці, а нік тим часом виловив цілу склянку з уламків навкруг перекинутого візка для напоїв. «А де ж димок?» – запитав Брайан. «Димок?» – спантеличено перепитав Боб. «Ну, насправді це не димок, я гадаю, але коли відкриваєш пиво, зазвичай там при шийці пляшки з'являється щось таке схоже на димок». Альберт понюхав, потім тицьнув пляшку Брайану. «Запах». Брайан понюхав і почав усміхатись. Він не міг втриматися. «Боже, мій, воно дійсно пахне пивом. Хоч з димком, хоч без димка». Нік простягнув склянку, і Альберт був радий помітити, що в англійці рука теж не зовсім тверда. «Наливайте», – сказав той. «Швидше, друже, мій ескулап каже, що піст погано впливає на старий моторчик». Альберт почав наливати пиво, і їхні усмішки зів'яли. Пиво було видихлим. Цілком видихлим. Воно просто осіло в склянці для віскі, яку знайшов Нік, схоже на зразок сечі для аналізу. Господи, все благій уже смеркає! Люди, що стояли біля вікна, озирнулися на Руді Воріка, який приєднався до них. «Ви ж мусили стерегти того варіата», – зауважив Дон. Руді дратівливо відмахнувся. «Він вимкнувся, як те світло. Я думаю, той удар поперекидав меблі у нього в голові сильніше, ніж ми собі спершу уявляли». «Що тут відбувається? І чому це смеркається так швидко?» «Ми не знаємо», – сказала Беттані, – «просто чомусь так». «Як гадаєте, той навіжений чувак запав у кому чи щось таке?» «Не знаю», – відповів Руді. «Але якщо так, нам не треба більше за ним наглядати, хіба ні?» «Ох, Ісусе мій, що за моторошні звуки?» «Такі звуки, наче в планері з бальсового дерева, а ціла зграє на кокаїнених термітів». Здавалося, це вперше Руді Гейт забув про власний шлунок. Дайна підняла обличчя до Лорел. Нагадаю, нам варто перевірити, як там містер Тумі», – сказала вона. «Я не покоюся за нього. Я певна, що йому страшно». «Якщо він непритомний, Дайно, ми нічого не можемо...» «Я не думаю, що він непритомний», – тихо промовила Дайна. «Я не думаю, навіть, що він заснув». Якусь мить Лорел вагаючись дивилася на дівчинку, а потім взяла її за руку. «Гаразд», – сказала вона. "Давай подивимося". Вузол, який Нік Гопвел наклав на правий зап'ясток Крега, нарешті послабшав достатньо, щоб той звільнив собі руку. Він скористався цим, щоб зіштовхати донизу петлю, яка тримала його ліву руку, і швидко підвівся на рівні. Блискавка болю прострелила йому голову, і він на мить захитався. Зграї чорних цяток запурхали в очах, та скоро і пощезли. Він усвідомив, що термінал поглинають сутінки. Западала передчасна ніч. Тепер він чув оте «жвак-хрусь-жвак» ленголієрів набагато ясніше. Можливо, тому, що його слух налаштувався на цей звук. Можливо, тому, що тепер той поближчав. У дальнім кінці терміналу він побачив два силуети, один вищий, а інший низенький, які відокремилися від решти людей і вирушили назад у бік ресторану. Жінка з тим сучим голосом – і оте мале сліпе дівчисько з нахнюпленим обличчям. Він не може дозволити їм здійняти тривогу. Це буде дуже погано. Крек, не відриваючи очей від пустатей, що наближалися, позадкував від кривавої плями на килимі, де він перед цим лежав. Йому було нестерпно, як швидко слабше світло. На стійці ліворуч від касового апарата стояли горщики зі столовим знаряддям. Але все там було отим пластиковим лайном, Йому воно не годилося. Крек прослизнув позакасовий апарат і побачив там дещо краще на обробній дошці біля гриля лежав різницький ніж. Схопивши ніж, він присів за касовим апаратом, спостерігаючи, як вони наближаються. З якоюсь особливою тривожною цікавістю він дивився на маленьку дівчинку. Це дівчинсько багато знало, занадто багато, можливо. Питання в тому, до чого воно дійшло з цим його знанням. Це було дійсно дуже цікавим питанням. А хіба ні? Нік перевів погляд з Алберта на Боба. «Отже», – промовив він, – «сірники ожили, а світле пиво – ні». Він відвернувся, щоб поставити склянку з пивом на поличку. Що це означає? Зненецька на дні склянки ні звідки вибухнула маленька, грибоподібна хмарка бульбашок. Вони стрімко здіймалися вгору, поширювалися і вибухали на поверхні – формуючи тонку шапочку піни. Нік вирячив очі. «Очевидно, сухо промовив Боб, потрібна хвилина чи дві, щоб деякі речі підтягнулися. Він узяв склянку, випив до дна, поплямкав губами. Пречудове!» – зазначив він. Усі задивилися на багатошарове мереже вопіни всередині склянки. «Можу сказати, що поза всякими сумнівами, це склянка найсмачнішого пива, яку я бодай колись випив у своєму житті». Ауберт налив у склянку ще пива. Цього разу воно лилося вже піннем. Шапочка перелилася через вінця, і піна стікала по боках. Склянку взяв Брайан. «Ви певні, що хочете це випити?» – запитав Нік, вишкіряючись. «Хіба не ваша з колегами примовка? Тут пляшка, там штурвал. Добовий інтервал». «На випадок подорожі крізь час дія цього правила призупиняється», – відповів Брайан. «Можете перевірити». Він перехилив склянку, випив і голосно розреготався. «Ви праві», – сказав він Бобу. «Це з біса найкраще пиво, яке мені, бодай, колись траплялося. Скуштуйте пепсі, Алберте». Альберт відкрив бляшанку, і всі почули знайоме пахс. Базовий елемент сотень рекламних роликів газованих напоїв. Хлопець зробив щедрий ковток. Коли він опустив бляшанку, на губах його грала усмішка, але в очах стояли сльози. «Панове Пепсі-Кола також сьогодні дуже смачна», – промовив він афектованим голосом метр Дотеля, і всі почали сміятися. Дон Гефні наздогнав Лорел і Дайну, якраз коли вони входили в ресторан. «Я подумав, буде краще», – почав він і затнувся. розвернувся от лайно, де він?» Я не почала Лорел, але тут же поруч з нею звалася Дайна. «Тихше». Її голова повільно оберталася, наче пошуковий прожектор – з вимкнутою лампою. На якусь мить у ресторані завмерли геть усі звуки. Принаймні ті звуки, які могла почути Лорел. «Там», – нарешті промовила Дайна і показала в бік касового апарата. «Він ховається там, за чимсь». «Звідки ти знаєш?», – запитав Дон з сохлим нервовим голосом. «Я не чую ні...» «Я чую», – спокійно сказала Дайна. «Я чую його нігті на металі і чую його серце». «Вон об'ється дуже швидко і дуже важко. Він на смерть переляканий, мені його так шкода». Раптом Дайна звільнила руку з пальців Лорел і рушила вперед. «Дайно ні!» – виразкнула Лорел. Дайна не звернула уваги. Вона йшла до касового апарата, простягнувши руки, нашукуючи пальцями можливі перешкоди. Тамдешній Тіні здавалося тягнуться до дівчинки, огортають її». Містер Тумі, вийдіть, будь ласка, у нас нема наміру завдати вам шкоди. Прошу, не бійтеся. Який звук почав здійматися з позакасового апарата. То було тонке, пронизливе голосіння, то було якесь слово чи щось, що намагалося бути словом, але не мало сенсу. Ти. Крек постав за своєї схованки, очі палають, різницький ніж піднятий, раптом розуміючи, що це вона. «Вона одна з тих, там, під тими темними окулярами. Вона одна з них, вона не просто ленгольєр, а передовий ленгольєр, та, яка скликає інших, скликає їх своїми мертвими сліпими очима. ти З тим самим вереском він кинувся до неї. Дон Гефні відштовхнув Лорел собі з дороги, майже збивши її з ніг, і стрибнув уперед. Він діяв швидко, але недостатньо швидко. Крек Тумі був божевільним і сам рухався зі спритністю Ленгольєра. Він кинувся до Дайни з каженим спуртом. прожигом не те слово. Дайна не зробила жодної спроби ухилитися. Вона вдивлялася зі своєї темряви в його темряву і тепер розвела руки, не мов, щоб обійняти його, втішити його. ти і усе гаразд, містер Тумі!» – промовила Дайна. «Не бійте!» І тоді Крек втопив різницького ножа, їй у груди і кинувся повзлорил у термінал, не перестаючи верещати. Дайна якусь мить стояла на місці. Її руки знайшли дерев'яну колодку, що стирчала спереду її сукні. Пальці дівчинки запурхали по держаку, вивчаючи його. Потім вона повільно, граційно опустилася на підлогу, перетворюючись на ще одну тінь серед темряви, що зростала.